Dans... Ogoi urteotan, landu gaia da, gaiada, gaiada pixka bat ezagutzen dut. Badakizue, aitzinamendoak izan direla, aldaketa batzu. Eta biztan dera, gaur egun ahalak emaiten dazkugu errealitate eh, hori. Biziki pragmatikoak izan behar dugu, den galdearen araberako baliabideak emanez. Hori da, kasuz kasu akademia ikuskariarekin aztertu behar diren gaien adibide bat. Dudarigabe tokiko izkuntzen bizitasunaren sustengo izanen Badakigu frantsesaren menperatzea kausitzearen gako bat dela frantziako aurgu zientzat. Badakigu ere, elebitasuna, bigarren hizkuntza edo zain izanik ere, biziki ona dela aurgaren zat. Kognitibo ikuspuntutik, munduari idekiduraren ikuspuntutik, aldeohtara doan guzia, ama hizkuntzaren edo beste hizkuntza baten menperatzea ona da eta sustatuko dut. E, eta legeo jenara bera, behizan meharko da, behelenik be, uh, egiten diren konbentzea, eh, uh, Guk bat dugu hemen EEP, baina ere bada, Bretañian eta Alkazian darita sortzen eta Oksitianien bada, hor egimerko dira konvenioak, eta bereziki egimerko da zerbait uh, falu lege horren uh, Guk dioguna da uh, izkuntzen inguruan estatus bat uh, sortu behar dira, xaxka bezalako bertze lausaren za. Guk esenditu uh, dugun diagera, diak inbortzaren da, ez du gure izkuntzen kontrako diageralik. Eta kontrarioa ere esplikatu dauku berak Guyanaan zeladik egin duela lan gure izkuntzen alde nunbait. Behas hori be, begi honetik ustean dugu, nola azpaitira usu Parisien diren ministro horietan holako irekidura duten uh, <coughs> jende. Uh, gehienetan uh, Jacobinoak dira, gehienetan uh, frantxeas elebakar eta monokulturalak dira gehienetan. Behas konten ikustea jende ireki bat dugula hori uh, Parisien ministeritza.